и към измеренията на насилието и или неглижирането на деца. Поводи много. Последният детето, което падна от балкона, докато родителите му спят с високи промили алкохол в кръвта, днес организации като Фундация ЛАЛЕ, Сдружение Свят Безграници и Сдружение Самариани с експертиза